Luca, a cincea. În primăvara lui 1957, Ion Shahighian intenționa să-mi joace Miorița la Teatrul Armatei, actualul notara, al cărui director era și m-a invitat să citesc chiar eu piesa în Consiliul artistic și să particip la dezbateri. E foarte probabil că numai prezența insolită a unui astfel de autor dramatic într-un asemenea teatru a stârnit foarte multe și zgomotoase comentarii, cu atât mai mult cu cât avizul favorabil al Consiliului nu întrunise unanimitatea. Așteptam în liniște limpezirea unor opinii și-mi vedeam de treburile zilnice când prietenul meu, Rigore Băbuș, a venit la mine într-un suflet speriat și indignat. Ce e, frate, cu Luca? A nebunit?" Eu știam nebun mai de mult, am răspuns într-o doară. Acum a nebunit de-a binelea. Știi ce face? De câteva zile umblă din om în om, a fost și la mine." De aceea am venit să-ți spun și de acuză de incorrectitudine morală. În legătură cu ce, mă rog? A fost pe la teatrul armatei. Știu de mult că se duce des pe acolo, îl pisează pe șahigian să-i mai pună o piesă, să-i promită un avans și a aflat că ți se va juca Miorița. Fals. Totul e în suspensie. Am încă opoziții. El crede că se va juca, așa i-a auzit pe unii vorbind. Ei bine, a cerut să vadă manuscrisul și urlă de furie că tu ai omis să-l treci și pe el drept coautor." Coautor? M-am amuzat eu. De unde, până unde?" Așa i-am spus și eu, să știi că m-am încertat rău cu el. De unde, până unde, domnule? i scris dumneata măcar un act, o scenă, un vers?" Nu," zicea el, dar Anania a scris-o la mine în casă. Mi-a citit fragmente, iar eu i-am dat idei." Bine, dar asta e o enormitate," am îngheimat eu." Poate că nu aș fi dat importanța acestei relatări dacă în zilele următoare n-aș fi aflat că Luca ajunsese cu astfel de plângeri nu numai la Ion Şahighian, ci și printre membrii Consiliului Artistic. Dintre aceștia făceau parte, din cât îmi amintesc, Laurențiu Fulga, Nicolae Tăutu, George Vraca, Nineta Gusti, Aurel Rogalski, Victor Bumbești și cerea ca eu să fiu obligat să-l trec pe copertă drept cu autor. Dacă mă duruse pierderea, prietenului Ion Luca și mă învinuisem de nesăbuire față de sensibilitățile lui, acum simțeam o durere mai cumplită, aceea de a te ști calomniat fără putința de a te apăra, aceea de a vedea calomnia umblând cu tine pe stradă fără să o poți lua de guler. Pe deasupra, sentimentul că o recuperare a vechii noastre prietenii, oricând de nădășduit, devenea imposibilă. Lucrăm pe atunci ca bibliotecar al Patriarhiei și aveam biroul în vecinătatea secretariatului de cabinet. Într-o dimineață am aflat întâmplător că Ion Luca ceruse să fie primit de bătrân, că acesta ocupat cu alte treburi nu acorda în ziua aceea nicio audiență persoanelor particulare și că scriitorul, după obiceiul lui, insista așteptând. Atunci mi-am luat inima în din și mi-am oferit cel puțin șansa unei explicații. Am pătruns în secretariat și după ce am dat bură ziua tuturor celor de față, m-am îndreptat spre Luca cu mâna întinsă. Mi-a întors spatele, făcându-se că se uite la tablou. Peste câteva minute, intram în cabinetul bătrânului. Alături așteaptă Ion Luca. Știu, dragă, m-a întrerupt el, ridicând din numeri, dar i-am trimis vorbă că azi nu pot primi pe nimeni. Ce să fac? Prea fericite. Știți că eu nu fac intervenții, dar de data aceasta vă rog eu și vă rog insistent să-l primiți. Are ceva urgent? Nu știu dacă e urgent, dar bănuiesc că vine cu o plângere împotriva mea și n-aș vrea să credă că, datorită poziției mele, m-am interpus." Cu o plângere?" s-a mirat el. Doar sunteți prieteni. Am fost. Și ce fel de plângere? E mai bine să vă spună el." Bătrânul l-a sunat pe secretarul Cazacu. spune domnului Luca să vină în parc la ora 4 când ies la plimbarea de după amiază, să mă aștepte pe alee. A doua zi aveam să aflu că Luca rezistase tuturor argumentelor, mustrărilor și avertismentelor, în sensul că el e cel ce se va face de râs, nu Anania, și că în final nu-și mai pretindea numele pe coperta piesei, ci se mulțumea cu jumătate din drepturile de autor. Bietul om nu știa că în mai puțin de un an avea să-și ia asupra și lui Petru, aflând că atât Miorița, cât și unicul ei semnatar, treceau prin purgatoriul unui fel de opus igni, auctor patibulo. Eram în obsedantul deceniu.